Питко йшов додому багатий. Сказав на ринку по братимам, «Ходім на пиво, я плачу». «Не п'ю на блазинські гроші», відказав Лаутар Боцу. «А будеш далі реготати?» процідив Арсен. «Іншого дударя знайду». «Дурні! Тож і ви! Це ж гроші!» «Марш, псяюхо!» Гаркнув Арсен. «Патриції, звісно, до дешевих фацецій не вдаються. Розповідають дотепні придебенції, видаючи їх за свої. А Спитко спробував заробити і в Патриціїв. Я нині розбирав справи трьох злодіїв, але яких, якби ви знали, мосціпани, за руки інстигатор, віддихавшись після пари. Прийшли вони до магістрату просити, щоб дозволили їм учити купців, як пильнувати свій товар. Їм дозволили, а вони стали перед торговими рядами з киями і давай молотити ними болото, вигукуючи. Хай кожен пильнує своїх речей. Позбігалися до болота купці, а інші – Драбуги з їхньої шайки за той час Позамітали ляди та й тільки їх бачили Привели до мене цих трьох, а вони кажуть Хіба ми винні, ми ж попереджували торгових людей Щоб пильнували свого майна І ви їх, розуміється, виправдали Отрутився у розмову міський суддя Треба б на ваше місце поставити мою пані Ото був би прокуратор. Кажу їй якось. Будемо нині судити хлопця за те, що з чужою жінкою спав. Жаль мені його. Спробую врятувати бідолаху. Врятувати? Поглянула на мене зневажливо Магда. На горло треба скарати ні чему, який біля чужої жінки заснув. Ха-ха-ха! Зареготав спитко. На сміх дударя, Ніхто не зреагував, а по хвилині Гландвійд Зомерштайн кинув зневажливо в його бік. Як уже захотів бути блазним при панах, то навчися не тільки сміятися, а й сказати щось розумне. – На, маєш, – прошепотів Арсен, – ти до трефніса ще не доріс. А взагалі працювати музикантом у лазні було навіть цікаво. Симеон Владика, який мав можливість бачити патріацію лише в Адамашкових туніках та Оксамитових жупанах, коли ті були в силу своїх посадних можливостей менторами, меценатами або ж цінителями його витворів, говорив сміючись Арсенові, що він з охотою, якби лише вмів, пішов би грати до лазні, аби побачити цих самих вельмож без регалії і пихи коли-то вони з необхідності стають бодай на хвилину звичайними людьми. Це було таки цікаво – стояти одягненим у гранатову туніку із срібними позументами і дивитися на туші вельможних панів, які там унизу сидять з обвислими животами, з баб'ячими складками на грудях, з мокрим волоссям, з-під якого стирчать червоні вуха і знаходити для себе злобну втіху, споглядаючи ситу череду тварюк, що жадібно жере помаранчі, хлеб чи вино, гіліниво м'ямлить фасеції, аби разом і сміхом видихнути пару, якої забагато вдихнули на найвищих східках у лазні. Це ж таки радість – відчувати фізичну і духовну вищість над тими, кому підвладний, ненавидіти їх, а потім дома разом із Симеоном Владикою Впівголоса кепкувати з них і потішати себе, мовляв, якими б могутніми не були патриції А до малярів, музикантів дорівнятися не можуть Бо надто великі їх животи, мов у наїдених кліщів, а голови малі й порожні, як у блощиць Ці насмішки давали Арсенові ото малу життєву втіху, якою шукав для себе, щоб відокремитися від чужого йому поспільства Цинізм був добрим лікарством на зневіру, кращим, ніж хвилеве забуття у ложі повії або щоденне усвідомлення своєї присутності на землі. Іронічна зверхність розбуджувала ще й злобу і створювала ілюзію непокори, протесту. Гарсен злорадів, коли побачив свинячі вуха архієпископа і огида до жорстокого святенника була рівна огиді Яцька Русина, і був Арсен однодумцем Яцька, різнило їх тільки те, що той за свою огиду платив сухотами в недужному храмі на Краківському передмісті. Арсен же, ненавидячи архієпископа, розпогіднював йому чоло, мав добрий заробіток, а ще міг підробляти, як спитко, під хихикуванням на жарти вельмож. Але ж не всім. Не всім помирати на сухоти в Миколаївському шпиталі. Я ж не продаю душі вінценосній худобі. Душа при мені, вона чиста і чистий я. Так-так, це підвищення в опочивальні патриціанської лазні. цей трикутний півстрівець у кутку від Арсена від того світу, де полювали на нього одержимі люди, пойняті нерозумними поривами. Від морської метушні, серед якої з одного боку чатували на людину золоті тенети духовного рабства, а з другого – чорне провалля розкритої лазаревої торби. Арсен міг тепер з погордою дивитися на тих, хто внизу, будь-то Патриції чи Жебрак, бо розкіш і блиск високого світу ніколи не зваблювали його, а Жебрацька миска вже налякала». Він тепер мав якраз стільки, щоб бути незалежним. Міг упоюватися власною музикою і піснею. І байдуже йому було, хто її слухає, хто переймає, ситі чи голодні, одягнені чи голі, нападники чи обложені. Музика сама собою мала вищий сенс, а він був творцем. Та хто ж краще за Арсена міг заховатися в її найглибші тайники – «Утекти від світу разом із своїм безнадійним і споганеним людьми коханням». Суботнього літнього вечора, коли на дворі було мало що прохолодніше, ніж у лазні, шепнув боязку Спитко. «Ідуть!» «Сам бурграф, «Ну що?» «Руський староста і архієпископ власними персонами!» «Ну що із того?» «Запобігливий Спитко!» «Чи не так?» Скрипалю, Боцуле, «Ах, ти поклявся промовчати весь свій вік, бо збагнув, що словом нічого змінити не можеш, а запропастити своє тіло або ж душу так легко. Можливо, ти маєш рацію, я теж мовчу, тільки на відміну від тебе шукаю сенсу свого існування. Ти ж, як і Хойнацький, зрозумів, що знайти його неможливо. Ви більше не шукаєте, – і ждете, поки доля сама вас знайде. Хто з нас має рацію? Вони увійшли до опочивальні в довгих до п'ят барвистих перських халатах. Були надто як для відпочинку серйозні, чимось турбовані. Сіли за столик, нахиливши голови. «В Олеську поразка!» – почув Арсен слова П'єтра Одровонжа. «І хоч йому було байдуже до того, що діється у чужому для нього Олеську», Здригнулися пальці, збилися з ритму, вельможі зачули фальш у мелодії.